Справді сподобалося, запитала Галя, коли вони з Луї чекали на Уліану з дамської кімнати. Більше сподобалося те, як це сподобалося Уляні, усміхнувся він. У нас, кажуть, правда не завжди варта того, щоб її казати. Я прихильник традиційного театру. Чудовий вечір. Прикрасимо його кількома келихами доброго вина. Пізно ввечері зателефонувала Ірина. «Як ти там? Як Пінзель? Чудово! Я бачила тут Яна Кумпу!» «Де?» «Біля Пінзеля? У Луврі?» «Оближ, ти його з кимось сплутала? Ми ж з ним сьогодні розмовляли!» «Його не сплутаєш! Кажу, він був тут!» «Гаразд!» «А коли назад?» «Завтра!» «Привезти справжнього рокфору?» «Не витрачай часу на дурниці! Тепер у Львові є все, тут купимо!» По голосу було чути, їй настрій впав. Не варто було говорити, чи варто? Знову Ірину заносить на якогось підозрілого типа. Засинаючи, Галя бачила, як на шурхотливим папером здіймається жіноче обличчя, жінка вдихає носом повітря, він тут, вона його чує і зникає в хмарах, чи в хвилях, чи в круговерті буднів. А то він випірнає, змахуючи руками, панічно роззирається, нюхає повітря довкола себе, аж чути його збуджене хекання – Тут вона, тут, зараз він її помітить, їхні погляди зустрінуться, вона його впізнає, ні, не цього разу, бо він зникає, шукаючи там, де її вже нема». Ха. Стюардеса вдруге вже запитувала жінку, що задивилася в ілюмінатор. «На клубочення білих хмар. Сік чи воду? Що вона питиме?» Жінка повільно повернула голову, і ще секунду-дві її погляд був відчужений, а тоді обличчя ожило, на ньому спалахнули емоції. «Сік!» – усміхнулася жінка. «Дякую! Апельсиновий сік!» У літаку галю накрило. Це буде роман про Пінзеля. Знову про Пінзеля. Але від імені його дружини кілька років життя з генієм. Це буде розповідь Маріани Єлизавети Кайтової з родини Маєвських. Бо їй недовго, якихось 10 років, судилося бути Пінзелевою. Оповідь Матері двох синів Пінзеля. За рік після чоловікової смерті вона вийшла заміж за Беренсдорфа і виїхала з ним та дітьми до Німеччини. Чи любила вона свого другого чоловіка? Чи була з ним щаслива, бодай іноді? Чи був він щасливий з нею? Який він був чоловік? Думки огорнули галю, як хмари літак, затулили від світу непроглядною завісою. Хтось запитував про щось. Вона повернула голову на голос і не відразу зрозуміла, що це до неї звертається усміхна надівчина в уніформі, а вона сидить у зручному кріслі авіаліній «Ерфранс». Проте думками – Далеко звідси, в містечку Бучачі, в робітні майстра, якому те, що він робить, над усе. Луїза, Львів Яка там осіння депресія? Ото вже вигадала. Ти просто потребуєш дня неробства. Саме ці слова Галі і хотілося почути від товаришки, але вона дозволила себе ще й якийсь час умовляти. Учора ввечері у ванні після дощу та вітру ароматне тепло гарячої води огорнуло і заколисало так, що встигла лише подумати, яка втіха, як боляче вдарила в перенісся книжка, що випала з рук. Якби отак до сліз не вдарила, заснула просто у воді. А в хаті хто за фільмом, хто за футболом, ніхто б і не помітив. Дякую, курте-вонегуте, за допомогу, дякую за іронію, не забуду ні тебе, ні твоєї колескової для кішки. І колескова, якщо ангел-охоронець не спить, збудити може. «Пам'ятаєш, наш шеф колись їздив стажуватися на німецьку хвилю?» – нагадала Луїза. «Коли це було?» – не відразу і відшукала потрібний спогад. Згадала баба, як дівкою була. А повернувшись, Луїза не чекала на підтвердження чи спростування. Розповів він про чудове правило. «Цікаво, чи воно досі діє?» Яке правило? Будь-хто мав право раз на місяць узяти собі три дні вільні від роботи. Три додаткові дні до вихідних. Навмання, вибрані з-поміж буднів. Геніально! Досить було зателефонувати і сказати «Беру три дні, або день, або згодом ще день, і ще день. Як тобі зручно? Бери всі одразу або потроху». І що редакція мала б з того? Людина відновлювала сили або розв'язувала якісь свої нагальні потреби, проблеми, а повернувшись на роботу, працювала, як скажена. Галя слухала мовчки. Колись і справді вона про таке чула. Дивно, що Луїза запам'ятала ту давню розповідь.